Track 33 Guten Tag, Frau Dr. Lanz. Schön, dass Sie es so schnell geschafft haben. Schönen guten Tag an alle. Guten, guten Tag. Tag. Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung. Ich sehe, Sie haben alle schon fleißig vorgearbeitet. Wie ist denn der Stand? Also, wie Sie auf dem Flipchart sehen, gibt es bisher folgende Vorschläge. Als erstes haben wir hier Ihren Vorschlag, den Bereich Umweltschutz zu berücksichtigen. Dazu werden Sie uns sicher gleich noch etwas sagen. Als nächstes haben wir dann den sozialen Bereich. Da hat Herr Keller den Kinderschutzbund hier in Weißstadt vorgeschlagen. Zu den Argumenten kommen wir später. Als drittes hat sich Frau Rabe für den FC Weißstadt 05 ausgesprochen, also den Bereich Sportsponsoring. Und last but not least dann mein Vorschlag, mit dem Tanztheater Möwe den Bereich Kultursponsoring ins Boot zu holen. Ja, Ihre Vorschläge gefallen mir im Großen und Ganzen gut nur zum Thema FC Weißstadt 05 muss ich gleich etwas anmerken. So einen Skandalverein, entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, können wir uns nicht ans Bein binden, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Der Club ist doch ständig in Skandale verwickelt. Wenn ich den Gedankengang von Frau Rabe noch mal aufgreifen darf. Da ging es darum, dass der Club, wenn ja, wenn er wirklich in die zweite Bundesliga aufsteigt, in den Medien, vor allem im Fernsehen, präsent sein wird. Das trifft schon zu. Aber Sie haben natürlich recht. Herr Keller hat eben auch schon auf die Skandale hingewiesen. Der unmögliche Präsident. Die Hooligans die sorgen doch ständig für Schlagzeilen. Nein, das ist wirklich nichts für Playtime. Ich bin absolut dagegen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Was mich sehr interessiert, sind die Argumente für den Kinderschutzbund. Da sind wir ja sehr nah an unserer Zielgruppe. Der Vorschlag kam von mir. Wie Sie schon angemerkt haben, Frau Dr. Lanz, sind wir hier sehr nah an unserer Hauptzielgruppe. Ich kann nur sagen, näher geht es eigentlich nicht. Ideal geradezu für unser neues Produkt, die Playtime Family Edition. Daran dachte ich auch gerade. Aber wir sollten uns auch ansehen, was dagegen sprechen könnte. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass der Kinderschutzbund eigentlich ideal für unsere Zielgruppe ist. Nur gab es leider in der Vergangenheit gerade hier in Weißstadt Mehrere Auseinandersetzungen mit dem Vorstand des Kinderschutzbundes. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir versuchen, hier Kontakte zu knüpfen. Man hat uns aber bisher deutlich zu verstehen gegeben, dass man sich nicht zu Werbezwecken einspannen lassen will. Naja, soviel ich weiß, hat der Vorstand inzwischen gewechselt. Und nächste Woche gibt es eine Veranstaltung im Rathaus. Vielleicht könnte ich da mal vorfühlen. Wenn ich mal auf meinen Vorschlag von vorhin zurückkommen darf. Unser Hauptziel für die nächsten Jahre ist ja eine deutliche Steigerung der Exportzahlen. Da geben Sie mir doch sicher recht, Frau Dr. Lanz. Ich finde, wir sollten versuchen, das weltweite Renommee des Tanztheaters zu nutzen. Damit könnten wir unseren Bekanntheitsgrad in der Welt steigern und uns neue Märkte erschließen. Die neuesten Zahlen Ich möchte nochmal das Argument von Frau Rabe aufgreifen, von vorhin. Wie elitär das Tanztheater ist und so. Das fand ich sehr einleuchtend. Möwe ist ja wirklich ein tolles Theater und wir Weißstädter können stolz darauf sein. Aber das ist doch nichts für Familien mit Kindern. Nicht in Deutschland und auch nicht global. Das möchte ich auch noch mal betonen. Das Tanztheater richtet sich doch eher an eine Elite und ist damit für eine breite Käuferschicht, wie wir sie uns wünschen, eher ungeeignet. Da muss ich Ihnen recht geben. Naja, aber Frau Dr. Lanz, wir sind alle schon sehr gespannt auf Ihren Vorschlag aus dem Bereich Umweltschutz. Können Sie uns ein bisschen genauer erklären, worum es sich handelt? Ja, gern. Also, <lacht> Heutzutage ist der Umweltschutz ja generell ein wichtiges Thema, zum Beispiel der Klimaschutz, aber auch die Erhaltung der Wälder und was sonst noch alles dazugehört. Und gerade auch für unsere Gegend hier, das Weißstädter Land als Urlaubsregion, meine ich, ist ein funktionierender Umweltschutz besonders wichtig. Wie Sie alle wissen, ist Playtime im letzten Jahr wegen vermeintlicher Umweltskandale ins Gerede gekommen. Das ist natürlich alles Unsinn. Sie wissen, wie genau wir bemüht sind, alle Auflagen einzuhalten. Meine Überlegung ist, durch Sponsoring im Bereich Umweltschutz unser ramponiertes Image ganz allgemein zu verbessern. Und zwar zunächst einmal hier in der Region, mittel- und langfristig, dann aber auch deutschlandweit. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, gerade auch der regionale Bezug und die deutschlandweite Zielsetzung natürlich. Aber ließe sich denn das Ganze auch für eine Exportsteigerung nutzen? Da sehe ich noch keinen richtigen Anknüpfungspunkt. Ich will meinen Gedankengang gerne näher erläutern. Haben Sie schon mal von der Organisation Buntspecht gehört? Ehrlich gesagt, nein. Ich auch nicht. Aber der Begriff gefällt mir. Der wirkt so positiv, sehr ansprechend, wirklich. Genau. Also, Buntspecht heißt eigentlich Buntspecht, Kinder für den Umweltschutz. Und wenn Sie das hören, wissen Sie sicher schon, warum mir der Bund Specht als idealer Sponsoring-Partner vorschwebt. Da haben wir nämlich unsere Hauptzielgruppe Kinder bzw. deren Eltern. Und da haben wir auch den wichtigen Bereich Umweltschutz. Ich muss sagen, ich bin richtig begeistert. Und ich habe auch schon ein paar lose Kontakte geknüpft. Das hört sich sehr gut an. Ich ziehe meinen Vorschlag Kinderschutzbund damit zurück. Und Frau Mayer, was ich noch sagen wollte Das Thema Exportsteigerung bleibt natürlich unser Thema Nummer eins, ganz unabhängig vom Sponsoring. Ja, wunderbar. Und ich denke, der Vorschlag Bundspecht ist damit einstimmig angenommen. Prima. Sehr gut.